Bebagai muta'adudin alir Alhamdulillah, Allah yang telah mengumpulkan kita dengan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul sama-sama untuk menjaring anugerah dan rahmatnya. وطالبينا كريم مغفرته. Dan kita berkumpul dalam rangka mencari ampunan dari Allah Taala yang luhur. نرتجل قربا من حضرته. Semata-mata mengharap pendekatan diri kepada Allah Taala mulabina da'wata habibihi wa safwata yamana kitam rumuh merupakan ajaran dari pilihan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala sayyidina al-muqtaba mustafa Muhammad kulli wadalah manusia pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa da'ana ila kulli hadhihi al-a'mal dan beliau lah Nabi Muhammad yang mengundang kita, mengajak kita kepada amalan-amalan mulia ini. Dan beliau yang mengajak kita kepada perkara yang luhur ini. وَدَلْنَا عَلَى هَذِهِ الْخِلَالِ وَسَأَجَنَا تَوْفِيقُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى حَذَرْنَا مِنْ بِلَادٍ شَتَى وَقَبْئِلَ شَتَى dan kita disetir digiring dengan taufik dari Allah taala hingga kita dapat berkumpul di tempat ini orang-orang yang berasal dari beragam wilayah beragam daerah beragam negeri wal maghsuduhu wallah dan tujuan utama kita adalah Allah wal matlubu ridha dan yang kita cari adalah ridhanya Allah wadzalikum huwas sumu alladhi yakunu fi hadhihi alhaya dan itu merupakan puncak yang ada di dunia ini yang patut kita gapai sebab pencarian kepada selain Allah adalah sebuah cacat, sebuah aib, sebuah kekurangan. Walaghadsa'a ahlul Islam fi a'ammat majalisihim wa asfarihim wa haqqihim wa rihalatihim wa ihtifalatihim yabsiduna Dan sungguh banyak di antara orang-orang Islam Di dalam kegiatan yang mereka lakukan Dalam perjalanan Ataupun di dalam negeri mereka Ataupun di dalam perayaan-perayaan yang mereka lakukan Mereka berkumpul untuk selain Allah Tusayyiruhumul matami' wal ahwa' Yang mana mereka digerakkan, dijalankan oleh hawa nafsu dan juga keinginan-keinginan pribadi. Dan keinginan kepentingan-kepentingan dunia yang fana. Ataupun fanatisme terhadap pribadi, kesukuan ataupun kelompok sendiri. Musqina fiha li tahrish alati. Saja Alul Muslimina yagreb Baaluhum Baabah dan mereka di situ menyimak mendengarkan ucapan orang-orang yang ingin memecah belah kaum Muslimin sehingga saling menuduh saling membunuh satu sama lain. Walaulam ya bega Allahul Ardi guluban sadqa muklisalillah. Dan seandainya di muka bumi ini, seolah tidak ada hati-hati yang tulus murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menuju dan berharap. Dan sungguh masih ada perkumpulan majlis-majlis yang dilaksanakan secara tulus di bawah pimpinan orang-orang yang ikhlas mencari ridhonya Allah. Lalu, belum juga zulikah fil umma, latabahfahat عليهم al-masyib wal-bala'ya wal kalau kebukan keberadaan majlis-majlis yang mulia, yang tulus dilaksanakan karena Allah Ta'ala, niscaya akan berlipat ganda, musibah, balak, bencana yang menimpa umat di dunia ini. Fa inna ahlal gulub al-mukhlisa ma'allahumul lazini tarjimun sirra ma'na inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab hati-hati yang ikhlas, yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bertujuan mereka adalah yang menterjemahkan secara hakikat makna ucapan sesungguhnya. Salatku, ibadatku, hidupku, matiku murni aku persembahkan bagi Allah. له, Tidak ada sekutu. Saling merendah, aku sungguh, saat tumpatuh kepada Allah Taala serta berserah. Wahyu khusus. Mengarab Nabi Nabi dengan amar Allah atas ahli-ahwai dan iradat duniawi. Dan inilah uh, kerincasan daripada apa yang disodorkan oleh orang-orang yang telah sunyi keinginan duniawi mereka. Boleh ahli Kitab Taala, wira kalimat sawain Bainana wa bainakum Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran Katakanlah wahai Nabi Muhammad Wahai para ahli kitab Marilah kita kembali Kepada kalimat yang moderat Antara kami dan kalian Bahawasanya kita tidak menyembah Melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tanpa mensekutukannya Dan kita tidak saling mengambil Tuhan Selain Allah Wa kullu من رضي قرار siapa yang rela mengambil sebuah ajaran selain ajaran Allah taala selain syariat Nabi Muhammad maka dia seolah-olah mengambil tuhan selain Allah walamma gara nabiyuna ittakhadhu ahbaruhum ruhbanuhum arbaba min dunillah qala sayyiduna ka'b ibn adi innahum lam ya'budu alahbara ya rasulullah قال ألم يحرموا عليهم ما أحل الله فقبلوا وأحل لهم ما حرم الله فقبلوا قال نعم قال فتلك عبادتهم إياهم Ketika disfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesamerekah orang-orang ahli kitab mengangkat para ulama mereka sebagai tuhan, berkata salah seorang sahabat yang memang mengerti dalam kitab dan dalam dalam hal tersebut, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang mengangkat ulama mereka sebagai tuhan ya Rasulullah. Maka Rasul menjelaskan, bukankah mereka ulama ahli kitab banyak yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah? diikuti oleh pengikutnya, iya maka dijawab itulah bentuk pengangkatan mereka terhadap para ulama sebagai Tuhan, mereka ikuti kesesatannya dan inilah keagungan Islam Bahwasanya tidaklah satu orang dari kita mengangkat manusia lain sebagai Tuhan dan mereka mengangkat manusia lain sebagai Tuhan di khudu'in li hadzal ilahi wa tadhallulin lahu Dan mereka para nabi Nabi dan juga para pewaris nabi-nabi dari para wali-wali yang besar, mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri mereka, menundukkan hati mereka tunduk sebagai penghambaan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Wa innamma wajaba tha'atuhum likawnihim a'la man ya'i an la wa yuhsin tatbiq al dan sesungguhnya diwajibkan oleh Allah taala terhadap umat taat kepada mereka dikarenakan mereka adalah orang-orang yang paling mengerti apa yang disirmankan oleh Allah taala yang paling patuh kepada Allah taala dan yang paling mengerti tentang syariat. Wakadzalika umirna bijjibai ashabati al-kiram wa al-bait ath-thahirin likawnihum khair man yutarjim al-wa'i wahyi Allah wa amal bih. Begitu pula kita diwajibkan haruskan untuk mengikuti sahabat-sahabat yang mulia serta ahli bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia sebab mereka adalah orang yang paling mengerti di dalam menerjemahkan jalan dan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didapat dari Allah kama umirna an narji'a ila alulama' almukhlishin as-sadiqin li'akhdhi alfatwa anhum likawnihim khair man yakshif lana مختبئا في الكتاب والسنه من الدلاله فكيف ما جدي haruskan untuk merujuk segala perkara kita kepada para ulama-ulama yang istiqamah sebab mereka adalah orang-orang yang paling mengerti di dalam pemahaman dari Al-Kitab dan As-Sunnah Al yang mulia wa jami'u man dzakarna minan nabiyyin washababa wa ali al-baitul 'amilin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 tidak ada seorang pun dari mereka yang menyampaikan sesuatu kepada umat berdasarkan hawa nafsunya atau pemikiran pribadi dia atau akalnya pribadi, tapi semuanya menyatukan sesuatu berdasarkan penghambaan diri mereka yang mutlak kepada Allah Taala. Wajibyan Allahu adzhiil haqiqah. Allah Taala telah menjelaskan tentang hakikat ini. Kalau, waih, dah tuntla عليهم ayat-ayat nabi-nabi. In, kalau yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang ayat yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, hawa tidak, yang tidak, yang tidak, yang yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, mereka berkata cari kepada kita, tunjukkan kepada kita sesuatu yang cocok bagi akal kita Coba uh, tolong hargai kami di dalam beberapa keadaan pribadi kami Bawakan yang lain sebab kami tidak cocok dengan yang ini Fahasamallahu al-mawgifafakal Kul ma yakunu li'an ubadilahu mintilgai nafsi in attabi'u illama yuhai ilaih Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan Katakan wahai Nabi Muhammad Saya bawa ini semua bukan dari nafsu saya Tetapi saya hanya mengikuti Apa yang diwahyukan Allah atas saya Wa lahu fil ayatul ukra Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim dan Allah Ta'ala bersyurman di dalam ayat yang lain tentang seorang Nabi yang mengatakan Aku kuatir kalau aku melanggar apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala turunkan azab terhadap diriku Wa liwa'i hadha semu galat malikat balgis lama aslamat Wa al-rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu لله رب العالمين وما قالت سليمان وقالت مع سليمان لإله واحد أسلمنا وآمنا أنه نبي به نقتدي لكن لكونه من عند الله إذا ألم فمهاما ينملي ينقوم إليه apa yang diceritakan oleh Allah taala tentang Ratu Balqis tatkala dia masuk Islam dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman dia berkata ya Allah sesungguhnya aku beriman bersama Nabi Sulaiman beriman kepada siapa kepada Allah taala bersama Nabi Sulaiman sebab tahu walaupun dia mengenal Allah dari tangan Nabi Sulaiman namun dia bersama Nabi Sulaiman dia menghambakan dirinya kepada Allah taala yang Maha Esa وهذه الحريه الواسعه للبشر لا ياتي بها غير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 Sebab aturan-aturan selain daripada agama Islam yang ada di dunia ini dari zaman dulu hingga zaman sekarang Mereka itu terbagi menjadi dua kelompok antara yang mentaati, yang ditaati Ataupun yang meletakkan aturan ataupun yang harus patuh kepada aturan tersebut Kemudian, setelah itu, tidak menyebabkan salahnya لكل صاحب رتبة والصلاحيات وواضعها والمتصرف فيها صنع بشر يحكم بشرا فبعضهم اتخذ بعضا اربابا من دون الله dan mereka terbagi atas kasta-kasta tertentu yang mana kasta yang di bawah diharus taat kepada yang di atas sesuai dengan kemaslahatan ataupun kepentingan pribadi dari orang yang ada di atasnya dia yang mana ini merupakan bentuk penghambaan mereka atau pengangkatan Tuhan terhadap apa yang ada di atasnya. <tuh> Dan sungguh sesuatu yang sesuatu yang harus bagi orang yang mengerti tentang hakikat Islam ini Untuk mengajak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka tidak mengangkat Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersama-sama menghambakan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa Fa in abau dhalik Fagendana al-azza bhaaada al-khudoo' lilillah, wanaba an nta'awal ilaa abdetil lham, awuhaadzigin lmaayati minhum, fala nupakmu illa manha jalla. Faintawallo, fagulu shhedu baina muslimun. Dan seandainya mereka enggan untuk menghambakan secara totalitas diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita sampaikan tentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala bila mereka berpaling persaksikanlah bahwasanya kita adalah kaum muslimun yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta ta'ala secara sepenuhnya yang mau beriman silahkan dia beriman yang mau tidak beriman silahkan dia menjadi kufur tidak ada tidak ada paksaan di dalam agama Firman Allah subhanahu wa ta'ala Sebab sungguh kebenaran telah menjadi nyata Amma annuhawala ila atba'in wa adhnabin Adapun kita memaksakan sesuatu Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka hal ini tidak kita lakukan Kita tidak memaksakan Daripada amanat Sebab ini adalah amanat Yang harus mereka laksanakan Satu sama lain Di dalam menjalankan amanat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka persaksikanlah Kita orang yang sepenuh hati Menyerah tunduk patuh menghamba kepada Allah ta'ala أتجننون الحرية لمختلف الأديان والأراء فإذا جاء الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى قلتم عندنا فوقه قانون لا شيء لا شيء فوق الحي القيوم Apabila mereka meng mengklaim kebebasan di dalam beragama Kemudian ketika disodorkan tentang agama Islam Yang mengajak kepada kemerdekaan yang hakiki Mereka berkata kita masih punya aturan yang lain di atas aturan Islam Maka ketahuilah kita tidak menerima aturan Melebihi aturan al-hayul gayum subhanahu wa ta'ala sebagai aturan yang tertinggi Alak وفي منهج هذه العبودية لله التي بها سمو والخلاي نرى صاحب العولية عليه رضوان الله من صغره ينشأ على ذلك التواضع والخشوع والأدب مع الله ومع الخلق من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه فلما أظهره الله وكان من سؤال أن يخفي الله خصائصه ومزاياه عن الناس اذا كنت اسال من الله الخمول فظهرنا ارهن dan juga di dalam mana yang disampaikan daripada tujuan yang murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sahibul haol al Imam al Syeikh Abu Bakar bin Salim di dalam tawadunya dan sikapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau memiliki ketenaran yang sangat luar biasa dan beliau dalam pribadinya dia mengatakan dahulu aku selalu meminta kepada Allah Taala agar aku ini disembunyikan, enggak perlu banyak orang lain tahu. Namun Allah Taala populerkan aku, bukan sesuatu yang aku sukai, bukan sesuatu sesuatu yang aku cari tapi Allah ta'ala memaksa aku untuk menjadi populer dan diberikan ketenaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya walaupun aku ini populer dan tenar apa yang Allah ta'ala anugerahkan kepada aku pada hakikatnya itu masih jauh lebih besar yang ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa lammazdaha mannasu alihi wa ala tabarruqba fi akhiri umrih في زيارة النبي يهود بكى وتلا قوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه فالمجالات كلها مجالات خضوع للرب سبحانه dan ketika di da akhir umur beliau, Syekh syikh Habibakar bin Salim, ketika pergi ziarah ke makam Nabi Allahud, dan dikerubungi oleh orang banyak yang ingin mengambil berkah dari beliau, ribuan orang, dan beliau pun terharu dan menangis dengan tawadu dia berkata dan membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang dianugerahkan nikmat banyak dari Allah Ta'ala. Baik, buak. Wajalasa khamsata asyar في آخر أم عمر لا يرى إلا متوركا كجلوس في الصلاة فقيل ألا تتعب قال هذه جلسة العبد بين يدي سيده وأنا عبد بين سيده dan disebutkan oleh Imam Al-Syaikh Abu Bakar bin Salim 15 tahun terakhir dari uh, dari umur beliau sebelum beliau wafat itu selama 15 tahun tidaklah beliau duduk melainkan duduk seperti duduknya orang yang tashahhud akhir sampai murid-muridnya dan kawan-kawan yang berkata duduklah seperti biasa engkau letih engkau tidak kuat duduk seperti itu terlalu lama dia berkata ini adalah duduknya seorang hamba seorang budak di hadapan majikannya kana yastaqbilu fil yawmi ad-dhuyuf wahdahum ما بين ال 500 الى 700 الى 1000 فيطبخ tamu منجمو tamu في masa hidup beliau setiap harinya dia sediakan makanan untuk tamu itu di dapurnya dimasakkan antara 500 porsi hingga 700 porsi sampai 1000 porsi makanan yang diperuntukkan bagi tamu perharinya عمل ما تقوم به بعض الدول merupakan amalan perbuatan yang belum tentu dilaksanakan oleh sebuah negara secara rutin ataupun sebuah yayasan ataupun sebuah partai atau kelompok tertentu secara rutin amalan ini Walastu b-b-b-cahp makana, inna ma ana wald salim bin Abdullah, ayuahid min fujraal muslimin, wamun doafa ahli di. Dan beliau menjalankan amalan sosial ini. Secara sendirian, secara pribadi beliau Beliau laksanakan Dan beliau masuk sendiri ke dapur Dan berkata kepada pembantu-pembantu Juru masak beliau Saat kalian membuat potongan roti Jangan terlalu besar, tipiskan sedikit Jangan seperti rotinya Para raja-raja, saya hanya seorang hamba Anaknya Salim bin Abdullah Dengan tawabuh dia nyatakan ucapan semacam ini Wakil amila ba'da hatha Fi ba'dal aiyam Shai'un minal hai'at Au minal ahad ونشروا ذلك ورفع اللافتات وأحسننا كذا وعدوها فيما ينشرونه في المواقع وفي النت وفي التلفزيون وفي المجلات عملنا وعملنا ونحن نقوم ونحن في الخدمة إلى غير ذلك دليل فساد Namun, kalau kegiatan sosial semacam ini dilaksanakan oleh suatu negara, suatu lembaga, suatu partai, ataupun yayasan-yayasan yang bertujuan duniawi, mereka pasti ingin amalan ini diperkenalkan ataupun juga dimasukkan ke dalam dunia maya ataupun ke dalam internet ataupun ke media sosial lainnya ataupun ke televisi dan radio untuk mencari popularitas, mencari selain Allah Taala. Wajadkan 200 bej di Madinah, 200 bej di Madinah, jadiهم النفق كاملة في كل شهر ما تنتهي الطعام اللي وجاءهم غيره نفقة كاملة ما عرفوا من من حتى مات علي زين العابدين فعرفوا أنه هو الذي يأتي في الليل لهم بالطعام نسبت كان دهوسانيا أدى دواراتس 200 rumah tangga di kota Madinah Yang mana nafkah mereka itu Setiap hari tidak tahu didapatkan dari mana Setiap bulannya mereka dapatkan nafkah Tiap kali sudah mau habis Datang lagi nafkah berikutnya Terus selama bertahun-tahun Mereka tidak tahu ini sumbernya dari mana Siapa yang memberikan nafkah kepada 200 rumah tersebut Mereka baru merasa kehilangan Tak kala wafatnya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husayn bin Ali bin Abu Talib Ba'idha gallu khadimu ahmil anka Yagul atahbil anta anidnubi umal giamah Apabila pembantunya Imam Ali Zainal Abidin berkata kepada beliau Biar saya yang pikulkan sedekahmu ini yang ingin kau berikan ke rumah-rumah tersebut Dia jawab, kamu besok hari kiamat mau memikul dosa saya Tentu saja kamu tidak berani mikul dosa saya Jadi biarkan saya yang mikul amal baik saya sendiri Ayuhal jam'ul karim, wukifuna kullu hadha ala haqiqatul amanah Wahai orang-orang yang berkumpul di dalam acara yang mulia ini Semua kisah-kisah yang dikumandangkan di tengah-tengah kita Mengajak kepada kita tentang pentingnya hakikat amanat tersebut -amanat, wa wa amanat yang Allah Ta'ala percayakan kepada kita sekalian Yang mana kita semua kelak akan menghadap kepada Allah Ta'ala untuk memberikan pertanggungjawaban إن جميع من يقوم بالمحاسبيات في هذه الدنيا على مختلف الأنظمة غاية ما يصلون إليه أن يمسك الذي أرادوا أن يحاسبه أو يشهر به أو يعذبوه فترمتاً مؤقتة أو يحكموا عليه باليدان ثم يتخلص منهم ويبعد منهم وينتهي كل شيء لكن الذي إليه المرجع سيرجع الكل إليه ولا Maflete, ولا مفر لأحد. ثم لا يعذب عذابه أحد، ولا يثق وثاقه أحد. Juru audit yang ada di dunia yang mengaudit transaksi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, itu orang-orang tersebut mereka takut kepada juru audit kepada orang-orang yang mengaudit harta dan transaksi mereka khawatir kalau ada kebocoran ataupun dia bisa dipegang dikarenakan korupsi dan lain sebagainya dia takut dan dia mencari cara agar dapat lolos daripada auditor-auditor tersebut akan tetapi bagaimana kita akan lolos dari perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala manakala kita mengkhianati amanat yang Allah ta'ala percayakan dan pikulkan kepada kita wa indaha يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هالك يا ما ترسبت اورئام الذين akan ketakutan sambil menggigit jari jemari dan tangannya berkata andai aku di dunia dahulu ikut rasul menempuh jalan rasul yauma idiy wa alladheena kafaru wa asaw ar-rasula law tusawa bihim al-ard ay sakhun hatta yakunu kal-ardi sawa la wujuda lahum Hari kiamat tersebut di mana orang-orang yang zolim, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yang berkhianat Mereka ber... akan dengan tanah hingga mereka tidak menjadi nampak dan tidak dituntut dengan tuntutan amanah Iza tadakarnal amanah fa'antum hamiluna laha Apabila kita berbicara tentang amanat dari Allah, kalian saat ini setiap individu dari kalian memikul amanat tersebut. Ayo, nukum amanatun indoku. Mata kalian adalah tititan dan amanat dari Allah. Wasaupa terjgoun ila wahibha lakkum. Dan kelak kalian akan kembali untuk mempertanggungjawabkan mata tersebut kepada pencipta yang memberikan dan menitipkannya kepada kalian. Dan kelak Allah Ta'ala akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian lakukan dengan mata yang aku titipkan? Allah Ta'ala akan bertanya, engkau pakai untuk apa matamu? فإذا رجعت إليه بالبصر الذي أعطاك وقد لدخته بالنظر إلى العورات والصور المحرمات والنظر إلى الدنيا بعين الاستعظام والنظر بالاحتقار إلى المؤمنين فقد خنت الأمانة فويل لك dan manakala engkau kembalikan mata yang dititipkan oleh Allah taala dalam keadaan telah berlumuran dosa, berlumuran hal-hal yang haram, memandang kepada sesuatu aurat, memandang kepada hal yang diharamkan oleh Allah taala, memandang muslim lain dengan pandangan yang meremehkan, yang menghinakan, maka engkau telah berkhianat, mengkhianati amanat yang dititipkan oleh Allah taala. A'taka basaran nadhifan thayyiban thahiran fasallimhu ilayhi thayyiban. Allah Ta'ala menyerahkan kepadamu mata ini dalam keadaan bersih. Maka kembalikan mata itu kepada Allah dalam keadaan bersih pula dari kemaksiatan. <tuh> Makna bacaanmu dari rujukah yang terbaik dan rujukah yang terbaik. Abdohul Mustafa Alamin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan rujukah jannah semasa kita melihatnya. Apabila engkau kembalikan mata itu kepada Allah Taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik, selamat dari kemaksiatan, maka Allah Taala akan izinkan mata itu untuk melihat wajah manusia-manusia yang mulia dan manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk engkau pandang besok di hari kiamat di tempat yang aman Allah Ta'ala menitipkan telinga pendengaran ini merupakan amanat dari Allah jangan kalian gunakan telinga itu untuk menguping Pembicaraan suatu kaum yang mana mereka tidak ingin didengar pembicaraannya Kalian gunakan untuk menguping dan mematangkan Sebab barang siapa yang menggunakan telinganya untuk yang haram Maka kelak telinganya akan dituang dengan logam panas di hari kiamat Jangan kau pakai telingamu untuk mendengar gosip Ataupun untuk mendengar namimah atau bomba alat-alat al Atau pun kita pakai telinga untuk mendengar alat musik yang diharamkan oleh Allah, wastami'u biha kalam Allah, tapi pakailah ta untuk mendengar firman Allah dan utamakan rasulullah wa amsitu lin-nais li-musa'adatihim dan dengarlah per, dengarlah apa yang ada di kalangan masyarakat untuk, untuk memberikan manfaat kepada mereka Menolong dan membantu mereka Allah Ta'ala telah memberikan telinga ini kepada kalian Dalam keadaan mulia, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih Kembalikan kepada Allah dalam keadaan bersih dari maksiat Fa'in reja'atum biha ilaihi tiyibah Asma'akum nida'ahu wa waraukan ankum sebab kalau kalian kembalikan telinga ini dalam keadaan bersih kepada Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala akan memperdengarkan kepada kalian besok di hari kiamat hal-hal yang indah pula Dan akan memperdengarkan kepada kalian salam dari malaikat Dan akan memperdengarkan kepada kalian ucapan para nabi-nabi dan wali-wali Dan akan memperdengarkan kepada kalian ucapan para nabi-nabi dan wali-wali Namun barang siapa yang diberikan telinga ini Dia kotori dengan kemaksiatan Dikembalikan dalam keadaan ternoda kotor telinga itu Maka kira-kira apa yang akan dia dapat besok di hari kiamat Ma fi atbagi jahannam ajaran Allahuminha Sungguh telinga itu akan dimasukkan ke dalam tingkatan-tingkatan jahanam besok di dalam api neraka Allah Ta'ala menitipkan lidah, menitipkan lisan, ini merupakan amanat dari Allah Allah Ta'ala menitipkan perut, ini adalah amanat pula dari Allah Kemaluan tangan dan kaki kalian titik standari Allah amanat dari Allah a'taakum iyyaha tayyibatan tayyibah wa yuhibbu an Allah taala titipkan ini semua dalam keadaan bersih suci mulia maka kembalikan dalam keadaan suci bersih dari kemaksiatan besok di hari kiamat walaqad kana yatamaththal sayyidina ali zainul abidin hal hadhihi al amanat al kabira wal maseer fiha imam ali zainul abidin Beliau menceritakan di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam proses pengembalian amanat-amanat anggota tubuh ini besok di hari kiamat. Dia berkata, Al Ma Alimah Malik Zainal Abidin dalam doanya Ya Allah yang maha apakah besok hari kiamat Engkau akan membelenggu tangan ke lehernya tangan telapak tangan yang pernah diulurkan kepadaMu berdoa dan mengemis. Bal amanatu alyad idha sallamnaha ilayka biddu'a tul 'umrina natadharra fahal tata'arrad lilghalli ila alraqabi yawm alqiyamah sungu kami telah menjaga amanat tangan ini dengan kami menggunakannya untuk berdoa mengemis kepadamu siang dan malam dalam doa dan zikir apakah esok hari kiamat engkau akan belenggu tangan ini di atas leher dan pundak kami tangan ini aku jaga amanat dengan aku gunakan siang dan malam sebagai tumpuan saat aku rukuk dan sujud. Maka orang yang meninggalkan salat, amanat apa yang dia jalankan? Idha akhara al-'abdu al-fariidha 'an waqtiha kutiba ismu di dalam hadis disebutkan, manakala seseorang meninggalkan salat, satu salat farbu, maka ditulis namanya di pintu neraka. Fulan bin Fulan harus masuk neraka melalui pintu ini. Dan semua itu anggota tubuh kita sucikan dengan bertaubat yang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dan menghapuskan oleh jemaah dalam salawatu 5, dan menghapuskan al-barra ibadah. Diriwayatkan barang siapa yang menjaga solat jama'ah, solat lima waktu berjama'ah, dia jaga seumur hidupnya, maka dia telah memenuhi lautan dan daratan dengan amal baik dan pahla. Kemudian dia berkata kepada Allah dalam kita'ah atau jahim agdaman saat dan dia pun dalam munajatnya Imam Ali Zainal Abidin berkata Ya Allah, apakah kaki yang pernah digunakan Untuk berjalan mencari redakmu Engkau akan belenggu dan akan engkau ikat Dengan besi-besi jahannam اللهم ان هذه الاقدام سعد في هذا المجمع ليك تطلب رضاك وعفوك فلا تجيد منها قدم يا kami yang berkumpul di sini kami berjalan kemari dengan kaki-kaki yang semata-mata mencari ridha Ya maka jangan engkau ikat dengan rantai di meraka kaki ini kelak ya arhamar rahimin wa kharajat min manaziliha la hajata laha illa at-tama' war-raghbah fi Ya Allah, sesungguhnya kaki ini keluar dari rumahnya Berjalan ke tempat ini semata-mata Karena ingin anugerah dan pemberianmu Ini dapat berjalan karena izin taufik dan bimbingan darimu Bukan karena kebaikan yang ada pada diri kami Ya Allah, sesungguhnya kaki ini keluar dari rumahnya dan dengan بين اطباقها beliau kepada Allah Ta'ala Imam Ali Zainal بين berkata النار وشده apakah mungkin engkau akan mem memasukkan ke dalam api neraka jahanam dalam tingkatan-tingkatan jahanam telinga yang dulu merasa lezat ketika didengarkan ucapan dan firmanmu apakah engkau akan membuat telinga ini tuli di dalam neraka jahanam dan kau masukkan dan bakar di situ tidak mungkin lakinnil wail dzakal yawm lil asma' allati kanat tanfur min alquran wa tastahli alaghani almajna walghiba walnamim Sungguh telinga yang celaka adalah telinga yang kabur dari suara Al-Quran. Telinga yang lebih memilih suara nyanyian, lebih memilih suara gosip, suara ghibah ataupun suara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya gul fi tafkire fil masir au tatmis bil amah fi dhulam mahawiha mahawin nar abu saran bakat lilai. Dan juga beliau dalam doanya Sambil merenung tentang hari akhir Dia berkata Ya Allah apakah mungkin engkau Akan memasukkan ke dalam api neraka Mata yang dulu di dunia Menangis karena takut kepada engkau Menangis karena takut Terhadap, terhadap hukumanmu Waya. karena takut akan perhitungan Di hari kiamat wa wa ma hatta Dan dia pun Imam Ali Zanil Abinda Sumpah, Ya Allah, demi keagunganmu Sungguh tidaklah telinga ini mendengar Hingga dia beriman dan percaya kepada firman Dan tidaklah mata ini menangis Hingga dia ini merasa takut kepada engkau Baru dia menangis Dan tidaklah suara ini merintih Melainkan sebelumnya dia telah lebih dahulu menjadi khusyuk kepada engkau Dan tidaklah suara ini merintih dan tidaklah lidah ini tergerak dalam berkisterfar memohon ampunanMu, melainkan setelah terlebih dahulu dia merasa menyesal dan takut kepadamu. Jibril fayam manakraban bintasdiq bila iman wal yakin. Ala boed amalna mijoed amaluna, bleyset shawahat tahqiq. Ma tahqiqna bidadat tasdiq bila amalina. Ala boed amalina milyshawahat tahqiq. Akrmana minka ya Allah bila alisma wal Beliau mengatakan, wahai Allah, engkau telah memuliakan kami dengan iman, engkau memuliakan kami dengan percaya kepada ayat-ayatMu, walaupun amalan kami jauh daripada hakikatnya tersebut dari hakikat ke keimanan amalan kami jauh dari hakikat keimanan namun kau telah memuliakan kami dengan hati yang beriman maka bantulah kami dengan taufikmu dengan dijaga anggota tubuh kami dari kemaksiatan dan kami kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana doanya para wali-wali tersebut Wahai Allah yang telah memuliakan kami dengan iman Walaupun amalan kami jauh daripada hakikat keimanan Bantulah kami darimu ya Allah Di saat yang mulia yang agung ini dalam rangka haul Syekh Abu Bakar bin Salim Bantulah kami dengan pembentengan dan penjagaan diri kami dari maksumat Bantulah kami darimu ya Allah Di saat yang mulia ini, di lapangan yang mulia ini Di hifaz al-ama'inilatik tamantana alaihah dengan kau jaga amanat yang kau percayakan kepada kami dan manakala kemaksiatan telah, menye telah, men telah, men telah menyelimuti anggota tubuh kami maka bersihkanlah anggota tubuh kami dari kemaksiatan dan ampunkan sehingga tidak seorang pun dari kami yang meninggal dunia dan menghadap kepada engkau Wahai Allah yang mahmulia Melainkan anggota tubuhnya engkau telah sucikan dan Engkau muliakan <tuk> Bersama orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat Dalam keadaan telah suci dan menjadi baik keadaan mereka Malaikat-malaikat <tuk> berkata kepada orang yang wafat tersebut Selamat atas kalian Kalian telah menjadi baik dan luhur Ya <tuk> Allah jadikanlah kami bersama mereka وهي امها بن بريد واذا رافقوا بنا صدقا في رعاية الامانة في باقي الاعمار فتح لنا باب التوفيق Manakala Allah Ta'ala melihat kesungguhan di dalam hati kita untuk menjaga anggota tubuh kita di dalam sisa hidup kita Maka Allah Ta'ala akan membukakan bagi kita pintu taufik ala hal, ahdi wa al al. Perkumpulan kita saat ini adalah merupakan kita memperbaharui, mengupdate hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fara'u haqqal amanah maka hendaknya kita menjaga haknya amanat dengan sebaik-baiknya di maju khalif syarh Arab Dan jangan kita berubah, jangan kita terpengaruh oleh unsur-unsur yang digerakkan oleh setan-setan manusia ataupun setan-setan siluman yang ingin membuat kita menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Dan hendaknya kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaguan. Dan waspadailah diri kalian, hati kalian jangan sampai mencintai kepada Allah Taala. اللهم حق القلوب الحاضرين والسامعين Ya Allah berikan hakikat kepada kami Masukkan hakikat ke dalam hati kami Kecintaan kepada engkau Di dalam hati kami Dan hati orang-orang yang mendengarkan acaranya Sebab ya Allah Perkumpulan kami ini Kami berkumpul semata-mata Sebagai bentuk pembelaan kami Kepada engkau Kepada syariatmu Kepada rasulmu Dan kumpulkanlah kami di dalam dari sana orang-orang yang kau berikan taufik Rabbahina syakirin Ya Allah hidupkan kami dalam keadaan bersyukur Wafatkan kami dalam keadaan muslimin Dikumpulkan hari kiamat bersama Yim. orang Yim. yang aman Yim. Di dalam kelompok orang-orang yang istimewa Dengan berkat kemuliaan Rasul Yim. Anugerahkan kepada Yim. Kami, Yim. kami Dan anugerahkan kepada kami Di ijabah perlintaan Ampuni dan terima doa kami amin. Ya Allah terimalah doa kami Rabbi Anugerahmu sangat Perbuatanmu, dan kami memiliki cita-cita yang besar padamu maka anugerahkan kepada kami Allah Allah, sungguh kami tercekik akibat perbuatan kami kami yang tidak akan mampu kami tikul lagi Akan lepaskan belunggu kami Orang-orang yang telah tergadaikan akibat dosanya Ampuni semua dosa Ampuni semua dosa Ampuni semua dosa, Ampuni semua dosa. Ampuni semua dosa. Yang besar maupun Kalilis yang kecil Yang kecil maupun yang Yang kecil maupun yang kecil yang Jangan fajar احد منا سيئه sedikit pendosa di dalam lembaran amal kami ya allah ya allah ya. Ampuni semua dosa. Wa'stur semua kesalahan. Jangan nufzhah satu 'aybin fid kami di dunia ataupun akhirah. Dan juga singkaplah segala kesulitan. Antaqlah segala kesulitan. ila ghayrik likashfi kurubihim fajdad kuruba wa innaa natawajjahu ilayka fakshif al Sebab manusia di zaman sekarang mencari solusi untuk menyingkap kesulitan kepada Selain engkau maka kami hanya mencari solusi darimu maka singkaplah kesulitan dari kami. Dan juga cukupkan jagalah kami dari gangguan para pengganggu dan masukkan kami dalam bentengmu yang kokoh. pokok sembuhkan yang sakit dan juga berikan afiah kepada yang dikumpulkan dan perbaiki zahir dan batuk perbaikilah perihal agama aslih. kami yang merupakan perkara pokok dan perbaiki perkara dunia kami yang merupakan sebab aslih kehidupan dan perbaiki perkara akhirat kami yang kesanalah Baj kami tembang dan jadikan segala kehidupan ini membuat kami pertambahan di dalam kebaikan. Dan juga jadikan kematian sebagai tempat istirahat kami dari keburukan. Dan tutup usia kami dengan mengu' khusnul khatimah. Ketika datang saat kematian. Dan datang saat wafat kami. Dan bertambah keringat kematian di kening kami. Jadikan saat ini saat engkau kabur. Kami akan berada. Kita akan pergi, Rasul. Kita di saat ini Ruh Nabi Muhammad. Dan kita tidak ada tuhan kepada kami di saat kematian kalimat tidak ada tuhan selain Allah. Wahai yang maha penyayang. Dan yang telah wafat di tahun kami yang baru kami lalui, ampuni semuanya mereka dosa-dosa mereka. Wabahil berkatil Syed Muhsin dan pengikutnya dan yang berada dalam dan melipat gandakan kemerkahan bagi sewek muslim dan semua orang-orang yang punya andil dalam terlaksananya acara ini dan berikan kepada mereka keikhlasan, kesungguhan dan taufik dan perpadukanlah hati mereka dan hati kami semua dan hati kaum muslimin dan berikan kepada mereka Cintai dan angkawray bay ilaika lana fi hudur majlis kami dengan berkat kehadiran mousib syekh habib bakar bin salim Arilla al habib hasan kehadiruh bainana miftahan lil mawaheb wal dan jadikan kehadiran al habib hasan di tengah-tengah kita sebagai kunci anugerah dan pengampunan dan pemberianmu dan sebab untuk anugerah yang luas yang kau bukakan bagi beliau dan panjangkan umur beliau dalam kesehatan dan kawhid dan capaikan apa yang kau cita-citakan dalam kebaikan harapan beliau berikanlah dari diri dan diwanda anak beliau bagi diri beliau dan kaum muslimin jangan sisakan satu pun dari yang hadir melainkan kau terima dia dan kabulkan kami meminta kepadamu ya Allah al-Gadul barral wasul dan berikanlah semua harapan kami dan permintaan kami bagi kami dan bagi seluruh umat mintalah kepada Allah Serulah bersama-sama ya Allah. Serulah ya Allah. Bidulu, gulu, ya Allah. dengan jiwa, raga, hati kalian ya Allah. Berwahkumkulu ya Allah. Dengan Allah kalian berserulah ya Allah. Berseraih kumkulu ya Allah. Dengan salubari kalian serulah ya Allah kalian serulah ya Allah dengan kulyatkum qul ya Allah kalian serulah dengan totalitas kalian serulah ya Allah yauma tunaduna wa ghadan tulaquna kalian pada hari ini menyeru dan memanggil nama Allah esok kalian akan berjumpa dengan Allah fa ketika kalian perbagus niat kalian dan perbagus panggilan kalian kepada Allah niscaya Allah akan perbagus perjumpaannya dengan kalian Qaluna fiha inna kunna min qabl wa nad'u. Bal innalu i'takan tara surga yang berkata dahulu kami di dunia semasa di dunia senantiasa menyeru dan memanggil Allah. Maka di akhirat Allah taala memberikan anugerah kepada kami dan menjaga kami dari azab Dahulu kami di dunia memanggil Allah, Sesungguhnya Allah taala Maha Barur Rahim mena'ati Ya Allah yang maha pengasih Penyayang, Selamatkan kami dari adat yang pedih sesungguhnya kaum muslimin di Indonesia, di tempat di penjuru dunia, mereka diroboh dengan bala, musibah, maka singkaplah bala dan musibah berikan pertolongan kepada umat Islam. Aizzaun di dini, ku aizza di hingga. Muliakan umat Islam dengan agamamu dan muliakan agamamu lah ya Allah perkuat dengan keberadaan kami di dalamnya dan pandanglah seluruh kaum muslimin di penjuru dunia yang barat dan di timur yang dipermainkan oleh tangan-tangan kekafiran hingga mereka kaum muslimin saling membunuh, saling mencabik-cabik satu sama lain dan juga merusak persaudaraan mereka yang merusak dan membuat cacat kekuatannya Mencabik-cabik persatuan mereka Untuk menghancurkan kemuliaan mereka dan peninggalan yang mereka dapat dari Nabi Maka dan mereka semuanya berharap agar diberikan kebaikan darimu dan penjagaan, ya Allah. Wajah Abum Al Balah An Ya Abum Minkan Ingadu Al Riyadh. Ada mila, ada dan musibah besar. Maka harapan kami semua pertolonganMu adalah semakin besar, pula, ya Allah. Yusra yusra. Dan gantikanlah kesulitan dengan kemudahan. Wa Al Rayati Habibika Fil Ardi Tura. Dan tinggikanlah bendera NabiMu di seluruh penjuru dunia. Dan dan wujudkan janji-Mu kepada Nabi-Mu dan apa yang kau janjikan kepada kami melalui lisan Nabi Muhammad sesungguhnya engkau tidak akan ingkar terhadap janji. mu dan dengan semua hasil di wagi dan apapun yang terjadi di kalangan umat Islam sewat ini Yang panjang umur di antara kalian pasti kelak akan melihat Islam berjaya di seluruh penjuru dunia Sesungguhnya Allah tidak ingkar janji Dan jadilah kalian sebagai pembela-pembela Allah dan Rasulnya bersama para hamba-hamba yang salih takutlah kalian kepada Allah takwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum salihin semoga Allah menerima kita semua di dalam darisan mereka semoga tidak seorang pun yang bangkit dari majlis ini melainkan telah meraih pandangan rahmat Allah dan marilah kita perbaharikan في <تصفيق> setia kita الموفين بالعهود di dalam acara haul para ulama-ulama besar para saadah mereka orang-orang yang ahli di dalam menunaikan janji setia Al-Imam Syekh Habib Bakar, Bakar bin Salim di tangan munsub kita Al-Habib Hasan dan kita perbaharui janji setia kita kepada Allah taala di tangan munsub Syekh Muhammad Bakar bin Salim kalimat la ilaha illallah dan kita dengarkan beliau mentalginkan kepada kita kalimat La ilaha illallah dan kita ikuti setelah ucapannya Sebagai bentuk pembaharuan kita terhadap janji setia kita kepada Allah Dalam rangka mengembus kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kesetiaan hingga akhir hayat kita a uh -huh.